Hoofdstuk 55 Die gaste maaltijd in Joosefse huis, Miriamse nederigheid en weteiver in die liefde met Sirenees, die godelike weisheid van die gewaarde kind wat alle filosofie beskaam. Die maaltijd was gereed en die gaste wat uitgenooi was, kom ook daar aan. Sirenees, wat die kynkie nog steeds op sy skoot gehad het en met hom gespeel en hom ook geliefkoos het, het hom weer aan Miriam teruggegeen en die teken gegee om aan te sit vir die eten. Almal het plaas geneem aan die verzorgde tafel, maar Miriam gaan, omdat sy geen deftige kleren gehad het nie, met die kankie na sy kamer en het plaas geneem aan die tafel van Josef sy seens. Dit het Syrenees echter dadelijk opgemerk, het self die liewe moeder vinnig achterna geloop en gesê Alle liefste moeder van hom wat my lewe is, wat wil jy dan nou doen? An jou en aan jou kind is aan my immers die meeste gelewe. Jy is die koningin van ons geselskap en juist jy wil nie deelneem aan my vreugde mal, wat ek spesiaal vir jou hier laat voorbereid nie. O oh nee, daar kom niks van nie. Kom daarom maar vindig saam na die grootkamer en neem plaas aan my rechterse. An my, my linkerse sit jou egenoot. Maar Miriam sê, o, kyk, liewe meester, ek het immers maar baie armoedige kleren aan, hoe sy so dit aan u so glansende sy vertoon? Maar Sireneus sê, o, liewe moeder, as my gouwe kleren, wat vir my totaal geen waarde het nie, jou in verwarring bring, dan sy ek dit graag dadelijk van my wil afwegwerp, en daarvoor in die plek in allereenvoudigste matroos uniform aantrek, omdat ek jou nie aan my tafel wil mis nie. Om net Miriam van die groot deemoedige vriendelijkheid van Sireneus oortuig was, het sy omgedraai en het dus langs Sireneus aan tafel gaan sit met die kind op haar arm. Toe amal nou aan die tafel gesit het, het die kynkie Sireneus aanhoudend glimlachend aangekyk In Sireneus kon uit louter liefde vir hierdie kind sy oe nie van hom afhou nie. A kort rekkie het hy dit uitgehou, maar toe word sy liefde vir die kind vir hom te machtig. En hy het aan die liewe kynkie gevra, Wel, jy my lewe, sal so jy weer op my arm wil kom sit? En die kynkie glimlag baie lieftalig vir Sireneus en het weer baie duidelik gepraat, O, my liewe Sireneus, ek wil baie graag na jou toe, omdat jy my so lief het, daarom het ek jou ook so lief. En dadelijk het Sireneus sy arms na die kind uitgestrek en hom na hom geneem en hom innig gelief Maria Mariam het nou skerts en dan die kindje gesê, maar maak meester Sireneus nie veel nie hoor. Maar Sireneus het diep ontroerd gesê, O, liewe moeder, Ek mag wel wens, dat ek so rein was, dat ek die kind waardig op my arms kon dra. Die kind kan my alleen maar reinig, maar nooit bevuil nie. Nou het hy homself weer to die kind gewend en gesê, My kynkie, sê eers, Ek is seker nog, nog baie onrein, baie onwaardig om jou te dra. Maar die kynkie het weer duidelik gepraat. Sirene is, wie my lief het soos jy, is rein, en ek het hom lief soos hy my lief het. En Sireneus het die kynkie baie virrik verder gevraag, Maar hoe is dit, my kynkie, dat jy, wat nog maar nauweliks enkele maande oud, al so weis en duidelik kan praat, het jou liewe moeder jou dit geleer? Die kynkie het homself sages lachend recht op in die arms van Sireneus opgerigd, en soos klein meester gepraat, Sireneus, hierby kom dit nie op die leeftijd en ook nie op die leer aan nie, maar op wat er gees een mens het. Leer moet alleen die lichaam en die siel, maar die gees het reeds alles in homself uit Elohim. Ek hee die korekte gees geheel en al uit Elohim. Kijk, daarom kan ek ook al so vroeg praat. Hier die antwoord het Sireneus, even as die rest van die geselskap volkome buiten hulle self van verbasing gebring en selfs die ooverste sê, by zees, die kind beskaal met die antwoord nou reeds al ons wyses. Wat is in vergelijking hiermee dan nog plaat toe Soekrates en honderd ander weises? Hoe sal die kind wel presteer as hy eenmaal volwassen is? En Sireneus sê, se, sekerlik meer as al ons weises en al ons goede te same